geness síndrome a esta auógenes síndromeas y seguivíico al día y En zona Sanutén, etxean higiene baldintza eskarretan, zaborra pilatu eta pilatu, egoten dira denbora luzez, diogenes sindromea daukatenak. Gehienetan ez beti adinoko jendea. Gaur horren inguruko ikerketa bat aztertu ber dago. Xabiel Xabi, Xabe, konteusu? Bai, Bilboko udala kegindo ikerketa Bilbon bertan egindu eta hasiera batean 25 kasuren erreferentzia baseukaten be, guztira diogenes sindromea daukaten lagunen 65 kasu atzeman ditu udaleko gizartegintza sailak. Ze hilabete dira kasuok bilatu eta aztertzen. Pako bilboko udaleko gizarte ekintza saileko zuzendari horrea da. Zerako jendea da, azkenean, eh, diogenes sindromea gaztopatu duzuena? Bueno, batez ere nagusien arteko pertsonak dira. Uh -huh. eh? Baina ez beiti, ez beti badakigu, ba, irulu gehiabos urte baino gutxiagoko pertsonak ere, ba, bueno, diogenes sindromea eh, izan, izan daitekela kasu batxuetan oso Kaso gutxitan ba, berrogii berrogi urteko pertsonek ere bat bueno, e, izan ja. daiteke edo izan dezakete sindrome hau. Bae, Eta kasu e kasu batzuetan literaturak izaten du inkluso adin gabeko pertsonenndan ere mm -hmm. topa daiteke guk ez dugu topatu. Ze, uh -huh. hori uh -huh. asko saiakoa da zer beste. beste Ba, estakite karakteristika bat edo ezaugarri bat argi dago normalean, bakarda deran bizi diren pertsonak direla uh -huh. Itzein dezaguna reakzioari buruz e, joan dira, bilboko udaletzeko teknikariak em, diogenes sindromea duen pertsona baten etxera, timbrea jo diote zein da berea reakzioa? Lehenengo reakzioa da kontrakoa uh -huh. ez horartzia beste pertsona baten E, bueno, preentzia, beretxean, berenetxean, ez da, ez dute onartzen e, lagunt, laguntza, ez dute onartzen bueno, ba, bere bizitzaan sartzea e, hori da erreakzioa normala eta hori da espero den erreakzioa. Gero askotan gure langile sozialen e, lanari esker, Bueno, CEO eran arzendute bai. eta beste kasu batzuetan e, bere aukokiren laguntza oso oso importantea da guretzat, eh? <gülüyor> Ez daukatela nerreza, eh? langile sozialek, eh. Ze, es, es, e, es, es. Rato charra pasako ditu ze. Eta kasu batzuetan gainera eh arasoa, bueno, berriro agertzen da. Guk e, izaten ditu kasu kon, kasu jakin batzuk, baina baina nahiko nor da, ba, azkenean e, gure e, ba, parte hartze e, honartzea ba, hmm. eh guke garbiketa sakona egitea eta andik e, urte bat pasata gero egoera berberean egoera berriz ere hortza ah, bai eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh? hori gertatzen da ah. batez ere ba hori ba buru arasoa tegertzen iedirenean ez bakarrik adina, ez bakarrik bakardadea batez ez dakite ez dakite, ez dakite ba, gaixotasun mentala ba agertzen denean, bueno, ba, berriro agertzen da berriro mm, egiten dute gauza bera. Hmm. Gausa bera. Hasta psicólogoa ketabilatzen dizkiezua? Eh? Bai, claro, ahí eh, batzuetan eh, kasu batzuetan parte hartzen dute eh bueno, medikua eh, langile soziala, gero medikuek edo medikuak saiatzen dira eh psicólogoengana bidaltzen Batxuetan lortzen dute, beste batxuetan ez Batxuetan yeah. e, ingreso hospitalarioak ere ba, Bestela hor ze prozesu jarraitzen duzu edo behin ella lokalizatu duzu ekoa e, zu hori Hansarete bere etxera Artu duzu hartu berreko neurria Hospitalera eraman edo dena delakoa Eta ge gero Eta bueno, eskotan ez da era, era, hospitalera Eta eskotan kalean Bueno, itxura Iaia ia normala uh. e, Ematen dute, eta gainera ez dute eh estagit premiesko eh uh -huh. gaitzazun bate, eta uh -huh. bueno, egiten dugu. Lehengo da hori, egoera astalarastean. Gero, e, bueno, beraiekin lan egiten da eta saiatzen da haiek eh oitura ke alda eh oitura ez, ez da lortzen askotan. E, normalean saiatzen gara bere familiakoikin ba, kontaktuan eh, jartzen saiatzen gara bere aoso kidekin kontatuak jartzen Ol, bere egoera ondo zagutzen aholkuak ematen ematen diegu, batzuuetan ba, topatzen dugu igual e, medio ekonomiko gabeko egoera bat, ere gara beraiekin lan egiten eta hala koneurri horiekien baldintzak edo egoera hobetzen da eta beste kasu batzuekin batzuetan bueno batzuetan guk uh -huh. eskatzen diegu osasun sailari haiek egin dezatela inspezio uh -huh. bat jaditeko bueno, osasun aldetik osasun ikus nola dagoen egoera se normalean e, ba, epaile batek e, Permisu edo, baimena emoteko, mm, arrizku, osasunaren aldetit arrizkutxua den egora egon behar da. Uh -huh. Ba, epaileak, eh, epaile batek, ba, sindrome de, diogenes, sindromea bakarrik eta arrisku gabeko egoera baldinez badago, normalean ez, ez du emoten, esten, ah, es, eh? ez du bon emoten uh -huh. baimena.